13. Двоє доглядачів Дон і Дерек, відомі відповідно як Пітон і Штрик, стояли біля відчинених дверей кінозалу з кошиком у руках. Заходячи всередину, діти з сигаретами і сірниками, запальнички в задній половині заборонені, складали їх у кошики. Вони зможуть забрати їх, коли шоу закінчиться, якщо згадають про це, звісно. Гал, Дона і Лен сиділи в задньому ряду, втупившись порожніми очима на порожній екран. Кетті Гівенс сиділа в середньому ряду поруч із Джиммі Калемом, який апатично колупався в носі. Каліша, Нік, Джордж, Гелен, Айріс та Ейвері сіли з самого переду. «Вітаємо на ще одному сповненому веселощі ввечері!» – гучно оголосив Нікі, наче ведучий концерту. «Цьогорічний переможець, відзначений Оскаром у категорії найдебільніший документальний фільм!» Дерек Штрик влупив його по потилиці. «Заткнися уїбани, насолоджуйся переглядом!» Він відійшов. Світло згасло і на екрані з'явився лікар Гендрікс. Від самого вигляду незапаленого бенгальського вогню у нього в руці Каліші пересохло в роті. Там було щось, чого їй бракувало. Якась важлива деталька замку Ейвері, але вона не загубилася. Каліша її просто не бачила. Разом сильніші, але все одно недостатньо. Навіть якщо ті майже овочі Джиммі, Гали і Донна з нами... Все одно недостатньо, але ми можемо посильнішати. Вечорами, коли волить вогник, ми сильні. Коли горить вогник, ми винищувачі. То чого ж я не враховую? Ласкаво просимо, хлопці і дівчата, гукнув лікар Гендрікс. І дякую, що допомагаєте нам. Почнімо з кількох жартів, гаразд, і побачимося пізніше. Він помахав незапаленим вогником і реально підморгнув їм. Каліші від цього захотілося блювати. «Якщо ми можемо дотягнутися аж на той бік світу, то чому ми не можемо...» Намить вона начебто зрозуміла, але Кеті як завила не від болю чи горя, а від радості. «Дорожній бігун! Найкраще, що може бути!» «Дорожній бігун» та «Вайл і Койот» – дует мультиплікаційних персонажів у мультсеріалів «Луні Тюнс» і «Мері Мелодіс». Вона почала виспівувати напівкриком фальцетом, який свердлив каліші мозок. «Дорожній бігун, дорожній бігун, Койот за тобою біжить! Дорожній бігун, дорожній бігун, як зловить капець тобі вмить!» «Заткнися, Кейтс!» Сказав Джордж не без доброти в голосі. І поки дорожній бігун бібікав безлюдним пустельним шосе, а Дикий Койот дивився на нього і уявляв вечерю на день подяки, Каліша відчула, як вислизає щось, що їй ледь не вдалося зловити. Коли мультфільм закінчився і Дикий Койот у чергови залишився з носом, на екрані з'явився чоловік у костюмі. У руці він тримав мікрофон. Каліша подумала, що це якийсь бізнесмен, можливо, так і було певним чином, але це не головне в його візитівці. Насправді він проповідник, бо коли камера відїхала назад, позаду нього можна було побачити великий старий хрест, облямований червоним неоном. А коли камера відїхала вбік, з'явилася арена чи стадіон, наповнений тисячами людей. Вони підвелися. Деякі розмахували руками в повітрі, деякі трусили бібліями Спочатку чоловік проводив звичайну проповідь, цитував біблію і тоді почав розповідати про те, як країна розлітається на шматки через опіоїди і розпусту А ще про політиків і суддів і те, що Америка – це осяйне місто на пагорбі, яке безбожники захочуть залякати брудом він уже почав про те, як чаклунство заворожило людей Самарії. Як це стосувалося Америки, Каліші було незрозуміло, але тоді з'явилися і замиготіли кольорові цятки. Гудіння гучнішало й тихішало, Каліша навіть відчувала його в носі, вібрацію маленьких волосинок там. Коли цяточки щезли, вони побачили, як проповідник сідає в літаки з жінкою, найпевніше місі з проповідницею. Цятки з'явилися знову. Годіння гучнішало і тихішало. Каліша почула голос Ейвері в голові. Щось схоже на «Вони бачать». «Хто бачить?» Ейвері не відповів, мабуть, тому, що захопився фільмом. Ось, що роблять вогники штазі. Захоплюють тебе з головою. Проповідник знову провадив. Провадив енергійно, сильно. Цього разу з вантажного кузова через мегафон. Плакати повідомляли. Г'юстон любить вас! Бог давно візнаки веселки, Іоанна 3,16. Тоді цятки, тоді гудіння. Кілька незайнятих сидінь кінотеатру почали ляскати вгору вниз самі по собі, ніби не закріплені жалюзі під сильним вітром. Двері залу розчахнулися, Дон Пітон і Дерек Штрик захряснули їх, тиснучи плечима. Тепер проповідник був у якомусь притулку для безхатьків. У кухарському фартуху він помішував здоровенний чан соусу для спагетті. Його дружина стояла поруч, обоє всміхались, і цього разу в каліші в голові зазвучав голос Ніка: Осміхнися для фото. Каліша невиразно усвідомлювала, що її волосся стирчить, наче від якогось електричного експерименту. Цятки, гудіння. Тоді проповідник опинився вже на телешоу з якимись іншими людьми. Хтось із них звинуватив проповідника в тому, що він... Щось там великі слова, вчені слова, які Люк би точно зрозумів би, а проповідник риготав, наче почув найкращий жарт у світі. Він прекрасно сміявся. Від цього хотілося почати сміятися разом із ним. Це якщо ти раптом не божеволієш. Цятки... Гудіння. Щоразу, як поверталися вогники штазі, вони здавалися яскравішими. Щоразу проникали глибше каліші в голову. У її теперішньому стані всі ці ролики усі разом поєднувались в кіно, захоплювали. У них є важелі. Коли прийде час, напевно, завтра ввечері, а може післязавтра, діти в задній половині натиснуть ці важелі. «Ненавиджу це!» – промовила Гелен зляканим голосом. «Коли вже це закінчиться?» Проповідник стояв перед гарним маєтком, де, здається, відбувалася вечірка. Проповідник в автоколонії. Проповідник на барбекю на дворі, а на будівлях за ним майорять червоні, білі і сині барви. Люди їдять корндоги і великі шматки піци. Він проповідує про спотворення природного стану речей, поставленого Господом. Але тоді його голос обірвався і зазвучав голос лікаря Гендрікса. Це Пол Вестін, дітки. Він живе в Дірфілді, Індіана. Пол Вестін, Дірфілд, Індіана. Пол Вестін, Дірфілд, Індіана. Пол Вестін, Дірфілд, Індіана. Пол Вестін, Дірфілд, Індіана. Повторюйте зі мною, хлопці й дівчата. Частково тому, що вони не мали вибору, частково тому, що це принесе милосердний кінець кольорових цяток і тогочнішого, то тихішого годіння, а здебільшого тому, що їх це реально захопило, десятеро дітей в кімнаті почали скандувати. Каліша приєдналася. Вона не знала про інших, але для неї це була найгірша частина кіновечорів. Вона ненавиділа те, наскільки це приємно. Ненавиділа відчуття важелів, які лише й чекають, щоб їх натиснути Просто молять про це Вона почувалася лялькою червомовця на коліні того довбаного лікаря Пол Вестін, Дірфілд, Індіана! Пол Вестін, Дірфілд, Індіана! Пол Вестін, Дірфілд, Індіана! Тоді на екрані знову з'явився лікар Гендрікс Усміхнений із незапаленим бенгальським вогнем у руках Отак, правильно, Пол Вестін, Дірфілд, Індіана Дякую вам, дітки, і гарної вам ночі Побачимося завтра Вогники Штазі з'явилися востаннє, мегочучи, крутячись і вихорячись Каліша стиснула зуби і чекала, коли ж вони зникнуть Почуваючи себе дрібною космічною капсулою, що несеться крізь бурю з гігантських астероїдів Гудіння стоганіло, як ніколи, та коли цятки зникли, гудіння одразу журвалося, ніби підсилювач вимкнули з розетки. Вони бачать, як був сказав Ейвері. Яку деталь ми пропускаємо? Якщо так, то хто фони такі? У кінозалі спалахнуло світло, двері відчинилися, Дон Пітон стояв біля одних, Дерік Штрик біля інших. Більшість дітей вийшли, але Дон, Лен, Гал і Джиммі залишилися на місцях. Мабуть, просидять там, розвалившись на зручних сидіннях, доки доглядачі не проженуть їх назад по кімнатах. А одне, двоє, троє чи усі четверо відправляться на базу після завтрашнього шоу. Великого шоу. Де вони зроблять усе, що треба зробити з проповідником. Їм дозволялося провести ще півгодини в кімнаті для відпочинку, перш ніж їх замкнуть у кімнатах на ніч. Каліша вирушила туди. Джордж, Нікі та Ейвері за нею. Через кілька хвилин причовгала Гелен і сілася на підлогу з незапаленою сигаретою в руці і з вислим над обличчям колись яскравим волоссям. Айріс і Кеті прийшли останніми. «Голова вже краще», – оголосила Кеті. «Так», – подумала Каліша. Головний біль відступає після фільмів, але ненадовго. Цей період дедалі коротший. «Ще один веселий вечір у кіно», – пробурмотів Джордж. «Отже, дітки, що ми вивчили?» – запитав Нікі. «Що хтось десь не дуже турбується про преподобного Пола Вестіна з Дірфілда, Індіана». Каліша провела великим пальцем собі по губах і глянула на стелю. «Жучки!» подумала вона для Нікі. Будь обережним. Нік склав палець пістолетом собі до голови і вдав, що стріляється. Інші всміхнулися. Завтра все буде по-іншому, подумала Каліша. Жодних усмішок. Після завтрашнього шоу лікар Гендрікс з'явиться із запаленим бенгальським вогнем, а годіння переросте в рев білого шуму. Важелі натиснуть. Не скільки протриває період, одночасно благословенний і жахливий, коли головний біль у них зовсім зникне. Коли головний біль у них зникне зовсім. Замість 15-20 хвилин після кіно можна буде насолодитися 6-8 годинами блаженного полегшення. А тим часом десь там Пол Вестін з Дірфілда Індіана зробить щось, що змінить його життя або завершить його. Для дітей у задній половині життя продовжиться, якщо це можна назвати життям. Головні болі повернуться з новою силою, дедалі сильніші. Допоки замість просто відчувати годіння, вони не стануть його частиною. Просто одним із... Овочів! Це Ейвері. Ніхто не міг передавати думки з такою чіткою силою. Відчувалося так, наче він живе в неї в голові. Отак так це працює, Ша! Бо вони... вони бачать!» Прошепотіла Каліша, і ось воно! «Бінго! Загублена деталь!» Каліша вперлася долонями в чоло не тому, що головний біль повернувся, а тому, що це було так очевидно. Вона вхопила Ейвері за дрібне кістляве плече. «Овочі бачать те, що й ми!» Інакше навіщо їм вони? Нікі обвів Калішу однією рукою і прошепотів її вухо. Від дотику його вуст вона затремтіла. Про що ти говориш? Їхній розум згас, як і наш згас не зовсім скоро. Ейворі, саме тому вони такі сильні. Усе інше зникло, згасло. Вони батарейки, а ми просто перемикач, прошепотіла Каліша. «Перемикач запалювання!» Ейвері кивнув. «Нам потрібно їх використати!» «Коли?» Голос Гелен Сімс. Голос маленької переляканої дитини. «Треба поспішати, бо я вже більше не витримую!» «Ми всі не витримуємо!» – додав Джордж. «Крім того, просто зараз та сука...» Каліша із застереженням похитала головою, і Джордж продовжив розмову. Йому це не дуже вдавалося, принаймні поки що, але Каліша вловила суть. Вони всі зрозуміли. «Просто зараз та сука місіс Сіксбі зосереджена на люку, і стекгаус також. Усі в інституті, бо вони знають, що він утік. Це їхній шанс, поки всі налякані і збентежені. Іншої настільки ж хорошої можливості в них не буде». Нікі заусміхався. «Не відкладаємо на потім те, що можна зробити зараз». «Як?» – запитала Айріс. «Як ми це зробимо?» «Ейвері. Думаю, я знаю. Але нам потрібні гал, Донна і Лен». «Точно?» – запитала Каліша, після чого додала. «Вони майже згасли». «Я їх дістану», – сказав Нікі. Він підвівся, усміхався. Рейвестер має рацію». «Будь-яка дрібна допомога корисна!» «Його ментальний голос посильнішав!» – усвідомила Каліша. «Це з боку передачі чи прийому?» «З обох!» – відповів Ейвері. Він також усміхався. «Бо зараз ми робимо це для себе!» «Так!» – подумала Каліша. «Бо вони роблять це для себе! Їм не треба бути кубкою засліплених ляльок на колінах черевомовця!» Це було настільки просто, але разом з тим откровенням те, що робиш для себе, дає тобі силу.